Ніч мужності. Для тих, хто в палаці, він був просто механізатор, крайній в кутку біля дверей, ще не ходячий ще. А що механізатор, то це тому, що привезли його прямісінько з поля від агрегато, звідти, де простір, де жайвер у небі на світанку і людині так легко дишиться. А тут ніхто не сказав би, що його точить якась недуга. Такий здоров'як. І в палаті з'явився ніби втілене здоров'я, ніби один із тих, про кого мовиться, людина в розквіті сил. Кремезна, осадкова статура, широко розгорнуті плечі, м'язи атлета, Міцне з крутим підборіддям обличчя все жарко горить, і шия та груди з-під розтебнутої сорочки теж горять, мов шкіра все зберігає на собі шпарки палпу льових вітрів. Тільки постійна тужливість погляду і розлита в очах якась шкіна жовтюдна змушують думати, що в руки медицини Механізатор потрапив не випадково. Ніякої паніки, ніякого в ньому страху. У волозімно ті вуста виказують упертість вдачі. Небагатослівний він. Коли однополатники питають, чи боїться він іти під ножа, відповідає глухо. Більше разу не умреш. «Тей витримає», – каже, від вікна худий, як тріска кібернетик. Механізатор кидали чутно, ніби сам до себе. «Ну, що витримати?» «А тільки ж чому в очах за тією розлитою жовтизною так повно туги, туги. «Операція призначена». Але до неї він ще має часу добучі дві, отже поки що вільний, дозволяється йому блукати по всьому корпусу, зустрічає студентів у білих лікарняних халатах, мало що встигає збагнути степовик з їхніх учених темпераментних розмов. Але ота рішучість у ході, молода відвага в очах, впливають на нього заспокійливо. Призначених на операцію Провозять візочками до тієї кімнати Де все Таємниця тайн По якому щасі Буває досить тривалому Виходять звідти хірурги Мовчазні, аж злі Зрошені потом Скуті напругою Тільки наростинали людину Зазирали в таке Є недозволене Глибоко приховане Куди з роду віку ніхто не зазирав Отже, ти не боїшся? Мушу визнати. Батько-сапер, що поліг на Дніпрі у ніч форсування, ніби звідкись із найтяжчих ночей своїх подає голос. Тримайся, сину, ми з тих, кому треба завжди триматись. Хірурги, що й досі не очунялись після своєї праці, сидять як висілені, мовчки курять в кінці коридора біля акваріума. Посхилялись лобами один до одного, понурились і смалять, смалять, знімаючи себе напругу. Точнісінько, як хлопці-механізатори, коли в осінню негоду, намордувавшись з плугами біля агрегату, зберуться нарешті, Польовім вагончику на свій тяжкий перекур і вовчитимуться по кутках, понуро слухаючи, як вітер шарпає опалубку та дощ холодно тарабанить об дах. Як ще багато цікого на світі? Хіба думалось колись, що десь за твоїми голубими полями, за твоїми стосилими будніми існують такі величезні скопища вражених недугами людей, намучених, настражданих, котрі благально в очі зазирають у фікальні чуда. І що такої смертельної веснаги зазнають ці ось фахівці-дипломоні, яким ти довіришся в свій найтрудніший час, бо це ті, чиє покликання, чия доля Боротись і боротись за людське життя. Коли хірурги підуть, механізатор сам займе їхнє місце біля акваріума, екзотичні рибки, червоні та зовсім золоті, ніколи не бачені ним, снують між водоростями за склом у своєму маленькому тропічному морі. Плавають, весело грають воді не почуваючи, що опинилися в неволі, що якісь, може, риб'ячі хвороби чигають від їх. А може, такі створіння не знають хвороб? Принаймні, поки що мають чувся необхідне для цілком проволеного існування. Водичка, пісок на дні, водорості якісь химерні, нестутешніх озер. А коли треба, з'явиться чергова сестра. Особа накрохмалена, білосніжна, і, усміхаючись, спеціальну харчу їм зверху сипне якось рибячого комбікорму. Живи, мале золотопере, створила тебе природа, щоб ти горя не відало. Ніхто не знає, з яких морів ці рибки. Озветься привітно, сестра демозонізатора. Десь із таких, мабуть, далеких, що ці круїзи наші туди дістають. Мабуть, що так. Годинами блукає механізатор по корпусу, а коли ніч настане і сон прийде в палату, степовикові і тоді несила буде влежати на ліжку. Важко буде йому слухати стогони сусідів і себе стримувати. Не випустити з грудей затиснутий Всередині стогін Бо там горить Бо наче Голодні лисиці з ярух Проникли йому в самі нутрощі І роздирають Шматують усе, що там є Бере з собою ножпу Та ще якісь болетамуючі пігулки І виходить на подвір'я зірки Та шелестіння лип Вахтер уже знає механізатора в обличчя і без суперечки випускає його з корпусу, піддавшись власній великодушності. «Це я виняток тобі роблю», – скаже до механізатора, – «бо колись і сам на КТЗ сидів, знаєш хліб». «Треба, щоб Даринка гостинця якогось йому привезла», – позначить у думці для себе механізатора. Бо не трояка ж сунути цьому приятелеві за його люб'язність. Це й не вмієш ти, щоб трояка. Нема такого досвіду. Липи шелесять, зірки змивують на телевізійне обезпіл. Птах у листі десь сонно протуркотів. Чи не горлиця поліва залетіла з лісу смух? Дивна річ, наче вперше йому відкриваються оці ночі з темними шатрами лип, з михтінням зірок, з віддаленим потужним гудінням міста. Сила селена зірок у небі, як казали, душ чи їхось, що колись, можливо, на землі були, а тепер цілими сузір'ями позбивались свої, Небесні зоряні роди племена. Є люди, що добре знають мене, штурмани, навігатори. Он серед космосу кетігом Акацієвого цвіту завис волжар. Крім нього та ще відомого тобі воза є ще сузір'я лебедя, і волопаса і штрафи. Але де вони? Волосожаром та вузом обмежується твоє знання Всесвіту. їх тільки впізнавав у своїй трудові з такими довгими гонами ночі. Хто там тепер біля твого керма, доки ти тут в самотнім чеканні чуда? Сергійко все просився. Візьміть, тату, з собою в нічну зміну, я не засну. Тільки ж рано тобі, що, синонько, твоє від тебе не втече. Поміж липами, де блищить після зливи калюжа, двоє каченят прищухли вчорашніх тих самих диких, прибралися звідкись, якимось десятим чуттям ловили, що їх тут ніхто не покривдить, і прижились, обвиклись, знайшовши у людині. І як вони тямили, який інстинкт їм підказав, що людина, котрі болить, спроста покривдить був в такому стані сама доблішою стає до всього живого. І механізатори ці дикунці не лякаються і перекрикнулись про щось між собою, коли він зупинився неподалік від них. Тривогу виявили, але не втекли, залишили обраного місця. А як же їх полохано там, в його краях, коли бувало хлопці, зібрившись з цілим товариством, видобувались на полювання? Частіше мотоциклами, а в негоду то навіть і трактором охитрялись. Почнуть, а там будь-що будь. Ні, не до жалю було там, де шаленіли веселощі, справляв бенкети, Буйний мисливський азарт. Чи залізо, чи гніздо, одна йому що. Буде потім від голови нагінка за самовільно взятий трактор. Наслухайся і вдома від своєї дариночки, бо повернешся забрьоханий та неабияк захмелілий. Адже не келешки берете на полювання, тільки гранчасть. Свій був у цьому механізаторський шик. Ніби потьмарення знаходило. Все, що літає для вас вішенью, чули тільки бабахкання в очеретах та скрики підранків, що заплутались десь у траві. Зуба матушня, палахи спалахи полум'я над очеретами. Окрім цього, здається, я не бачив нічого, ніжності ночі не а тепер от, хотілося б присісти та й рукою погладити цих заблуклих сюди каченят, що так по-рідному тут не до одного. Нелякливо щухли за крок від твоєї ноги. І небо зірка таке, наче тепер його й не бачив, І ці липи красуні чайсній краси, здається, ніколи не помічав. Невже треба було стільки перемучитись і вдома, і на роботі під час нападів хвороби, і в цих лікарняних, волеючих людським болем ночах, щоб, бодай, трохи проїти, щоб спромогтись помічати якісь віки які місники, проти безмірно прекрасні речі, що ними наповнено це живий довколишний світ. Сів на лаву неподалік каченят, дивись на темну лікарняну браму, замкну на ніч. Незабаром має приїхати його даринка. Залишить дітей на матір, випросить у голови, газика всюди ходить, відмови не буде. І стрим голов примчить сюди, на все таке... Яке побачення. Підки не харчів домашніх. Хоч вони тобі зараз не ні до чого. Напередодні вдалося зв'язатись з конторою по телефону. Просив передати Дарині, коли їхатиме, хай прихопить із ферми свій білий халат. Один із тих, що їх, як спецодяг, видають дояркам для роботи. Там на фермі халатів достатньо. А тут... Виявляється, Дарина сама про це подумала. Вона у нас свинасідлива. Так йому контора відповіла. Отже, тепер її у фермівській одежі не стануть затримувати вахтери. Вважатиму, що це новенька сестра, чи санітарка з'явилась для поповнення тутешнього медперсоналу. Даринка. Ось хто був для нього найдорожчий у світі. Ну і мама, звісно. Ну і діти, розуміються. Але ж Даринка, що тут казати? Вона ще більше розкрилася в ці важкі дліні дні. Виявилась такою молодчиною, така смілива, рішуча. Це вона, коли йому стало зовсім кепсько, першою наполягла, щоб не у медпункті його тримати, а негайно відправити до міста, в найкращий інститут, де апаратура, де професори. Після її відвідин, йому ще раз не легше, Бо вірить вона, як ніхто, що все обійдеться, що чудо такі має статись. Ах, Даринко, Даринко, добре, що не чуєш ти, як хворі Лаються ночами в палаці. Останніми словами обзивають тих, що ракета всякої гидоти для смерто вбивства повинаходили. А рятівних, може, найпростіших ліків для людини винайти не можуть. Даринко, горлиця моя, схилився на руку. На хвильку у дремоту і одразу ж дружиною йому приснилась. Ніби десь полем женеться він за нею, за дівчиною. Бізяйця боє хлібами високими. Ось ось, здається, нас Але вона все тікає, та разом роззирається снічись. Молода, молода того города чорноброва. Тільки в цьому зв'язку всі в тривозі. Що це значило? Як виконати цю таємну сну? Не дуже вірю в ві сні, як і інші за бабуну. А ця втікаюча його любов молода, ніби в дівictві. Ви з рук Даринка, що так звабливо сміється, хоч зовсім силою зробила її миттєво свідіння, яку вона своєю з'явою йому вістка Може це знак, що Даринка вже в дорозі десь трізність він кістить ідуть полями, не за йому свою радісну віру вчилить? Чи знайде якісь особливі, рідкісні слова? Слова найвищої різності? Ти їх давно не чула від нього, Даринка? А виявляється, були вони в ньому, були. Ось і зараз знаходились в дихі до неї такі звертання, юночки. Далекі. І кожного з дітей називав тут підліпами зовсім незвичними для нього, пішливими і меністями. Вдома до ніжності вдавався лише Бо після жміддяного дня, коли тіло в томуї години, і для осінніх плугів, коли всі радикуліти лізуть до тебе в кабіну, коли, мов, потовчений, приплентайся до хати, Яка там уже буде охота до пустощів, борюкань з дітьми, до зазирань шкільні зошити, а тим паче до оглядань в розкриті до тебе такі складні, не зовсім, може, тобі і зрозумілі дитячі душі. О, як хотілося би йому зараз зробити щось добре, приємне, і ті, і тому, і тому. Віднині, як повернеться звідси, ніколи мамі слова криво не скаже. І Даринчині нерви берегтиме, не образить її на крихту. Навіть сп'яна не приревнує до того шалопутного зоотехніка, а й танцює собі з ним на весіллях, скільки хоче. Адже знаєш, що душа її повністю належить тобі, що підстав для ревнущі у тебе нема ніякісеньких. І Сергійка братиме в поле з собою, щоб не відбити охоти в хлопця. Взагалі, докорінно, змінить відтепер він все своє життя. Переламає пири, свою натури, поверне її на всі 180 у кращий бік. Допалить оті сигарети, і все, могила. І до чарки не доторкнеться. Ох, ну, хіба як уже не викрутка, пепсиколи, сірбне або що. І на полювання, ані руш. Тільки повернеться після операції, викине геті рушницю. Ні, краще під прес у майстерні, щоб аж захрущала. Хай нарешті птахи на бродщині та в чари комишах Відсвяткується твоє вирішення Щоб не сталося так, як із тим директором із Заворскли що жодного полювання не пропускав Щоразу пів газика додому віз А як вдарило інфарктом раз та вдарило вдруге, То тепер він колишні грозади чини кажуть Виїжджає на угіддя лише формально, лише для аби так та не десь серед логів і жде, Щоб яка-небудь пташина над головою пролетіла, Щоб хоч крилом щось живе прошуміло над ним. Годинами буває жде у своїм відкритім газику, Та все намарне, А тоді схилиться головою на руки, Та й затужить неборака. Ніякі птиці не летять на мене, ні крижні, ні тарахтани, ні навіть бекасята. А мені ж, мої любі, та хоч би ще раз подивитись на вас. Сидячи під липами, всяких дум за ніч передумає механізатор. І лише перед досвідком, коли його покличуть, зайде до корпусу, тихенько переступить поріг палати. О, степова душа вернулась А ми думали, що ти від ножа світ за очі втік Не з тих, що тікають Свою вірну виглядати ходив На це механізатор не стане відповідати А Дарина його тим часом уже близько Оскільки ж газик саме стояв на ямі То іншим транспортом добулась надійнішим Зійшовши з нічного поїзда, не чекаючи, доки підуть перші трамваї, пішки тепер крокує забагато кварталів до знайомого їй корпусу. Що новий, недобудований, сіріє горішніми, ще незаселеними шлакоблоками серед темного парку. За час відвідин Даринка навчилась хитрощів. Призвичаєлась до тутешніх порядків, тож прямує вона своїми гостинцями не до парадного, як декотрі з відвідувачів, а вслід за машиною швидкої допомоги прослизає по підбрамою на внутрішнє подвір'я, щоб уже тут за спиною корпусу чекати повного досвідку. Тепер нарешті спочине, влаштувавшись на лавці біля тієї калюшки, де прижились двоє диких каченят. Качечка і селезень. У їхньому сусідстві під розкошистою липою Даринка поснідає, Заодно й птахів погодує крихтами, Уважно спостерігаючи, як ловлять вони харч. А потім пробують пірнати на милині, Кумедно водичку носами фільтрують. А тим часом світає, Меншає в парку нічних тіней, коли ж небо ранково маками зацвіта над містом, Жінка підведеться, стане роззиратись, метливо шукаючи способу, який найкраще прослизнути до корпусу. Треба не так, а отак, не звідси, а звідти. Від вахтера навряд чи можна чекати милосердя, Мабуть, і рідної жінки б не пустив. А ось якщо знайома ліфтерка заступить на зміну, тоді інша річ. Крім того, ще ж маєш і спецодяг фермівський при собі. Несперечливий, покладливий натурою механізатор, однак посварився перед операцією з персоналом. Навідріз відмовився лягти на лікарняний візок. «Навіщо, мовляв, ця комедія?» «Адже він ходячий, сам здатен дійти до операційної...» «Ні, ми просимо вас лягти!» – насійливо умовляли його. «У нас таке правило!» «Формалісти ви своїм правилом!» «Смішно, ходячого вести на коліщатах!» – сердився він. «Комедія, та й годі. «І все ж ми наполягаємо! Не опирайтесь, будь ласка, інакше...» «Що інакше?» «Матимем неприємності через вас!» Роздумував довго, а вони все чекали. «Гаразд, зроблюся немовлям!» – буркнув лягаючи. «Езіть! Просто сміхота!» І нахмурився ще більш. Невдовзі після того, як він укладений, вкритий простирадлом, в супроводі сестер зник за дверима операційної. В коридорі з'явилася ще одна, схожа на медсестру, чорноброва смаглійка у білосніжнім халаті, що в ньому тільки пильне вахтерське око могло б вгадати один із тих молочарських халатів, що їх одягають на фермах доярки. В кінці коридора, прищухнувшись за високою пальмою, що з дубової діжки вигналась аж до стелі, Стояла Даринка перед акваріумом. Сама увага, біль, настороженість. Зараз ні рибок червоноперег не бачила, ні сигаретних недопалків, натоптаних у пальмовій дісті, не чула кроків чи ніхось по коридору. І поглядом блискучим і всім єством, здавалось, прикипіла до дверей операційної. Дослухалася, чи не буде крику звідти. Ні крику, ні стогону не було. Стояла так не знати і скільки, годину чи вічність. І душа їй то замирала, то знову скресала. І погляд все не відривався тих непроглядних дверей, за якими невідомо що. Життя... Не щулось, як вусатий вахтер з крижаними щілинками очей опинивсь біля неї і ніби зловлено запитав. Ти як прослизнула? Годилось би одразу тицьнути йому троячку. Але щось втримало Даринку від цього. Як і чоловік її, вона теж досі так і не навчилась тицькати хабарі. Та видно, що й не взяв би він цей служака. Не той момент. Тож тільки мовила стиха. Пробачте. А халат звідки? Це з дому, відповіла, почуваючи себе вкрай винуватою. В домашньому не пускаємо. Ви вже дозвольте, тут же... «Оперують мого, батька нашого!» Аж тихо скрикнула вона. «У нас троєш діток, трієчко!» Щось було у її голосі таке щире, таке людське, що навіть цей, що вмів як скеля стояти перед відвідувачами, зараз, мов би, змилосердився трохи. «Дивися ж тут!» сказав змирливо і, ще раз окинувши жінку холодним оком, попрямував до ліфта. З операційної не долинало жодного звуку. Ніхто не заходив туди. Ніхто не виходив звідти. Хоча здавалось, ніби весь корпус дослухається до цієї найтаємничішої кімнати, де так довго-довго відбувається щось вирішальне, страшне, не страшне. Терпно-тривожне. Нерви відвідувачки, чи ще були вони, чи вже й вони заніміли, згоріли від болю. З'явилась по якомусь часі старенька ліфтерка, Даринчина-покровителька, пояснила, що тут, мовляв, близько від операційної, стояти не дозволяється. Треба перейти ген туди, у протилежний кінець коридора». «Іду, іду!» Зразу згодилася Даринка І слухня нарушила за ліфтеркою Та тільки вона ступила Кілька кроків по коридору Як двері операційної відчинились І Даринка Сполохано озирнувшись, З якимось грудним стогоном Кинулась через усі Заборони та правила Хірургам навстріч Сходу з лето дивним чином вгадала саме того, котрий був їй потрібний. Білий ковпак та великі окуляри та зле перевтомлене з впалими щиками обличчя. «Це ви, професор?» Окуляри з сердитими іскрами зблиснули на неї. «А ви хто?» «Я дружина!» Того, що у вас, що? Ви у нас троє діток, тріечко. Це був найсильніший з усіх можливих її аргументів. А водночас і благання, поклик, щоб його було врятовано, відволодано, щоб він жив. Професор скинув із себе маску офіційності, хоча голос його ще й зараз був невдоволений. «Ми зробили все, що могли. Навіть більш. Але ми не боги. Хірург хотів йти, однак вона опинилась перед ним. Ні, ви скажіть, мені треба правду. Правду!» Лишається сподіватись на чудо і злегка відсторонивши її, рушив з до акваріума, добуваючи на ходу сигарети. Котрий молодший, певне, з його асистентів, заспокійливо нахилився до даринчаного плеча. Зрозумійте, у нього теж нерви. І випадок важкий, трапляється, може, раз на віку. Але операцію він зробив блискуче. Житиме Ви ж чули, надіймось на чудо Після цього молодший теж попрямував До акваріума, де професор Уже з сигаретою Знімав із себе напругу Отже Потрібне чудо І чи сама вона вірить у чудо Ніколи не задумувалась над цим але чудо мусить існувати в природі, хоча б зрідка являтись людині. І зараз воно має, має статись. Бож батько, Бож діти і на роботі ним так дорожать, і товариші дорожать, і правління, бо такий він безвідмовний, совісний, уважливий до людей, літо й зиму коло трактора. Із тих, що не хитрують, за спини інших не ховаються, тільки себе не вміють щадити. Ні, він потрібен усім-усім. Ви повинні будь-що врятувати його, чуєте? Німо. Безсловесно кричала вона до акваріума, до тих, що хмуро, як після сварки, посхілялися ковпак до ковпака в сигаретному димі. Вдалося їй потім ублагати лікарів, щоб не виганяли її з корпусу. Допомагатиме санітаркам, постелі перестелятиме, судна носитиме. Вона ж із тих, хто не цурається ніякої найчорнішої роботи. Дозволено було їй ночувати в кінці коридора на сільцях. Сприйняла цей дозвіл з почуттям глибокої вдячності. Тепер вона тут, близько від нього, і аж ніби чути, як він дихає за сіною в реанімаційній. Хай там що! А Даринка вірить, що присутністю своєю вона йому не зашкодить, Більше того, бути їй тут зараз конче потрібно. Бути, щоб підтримувати його життя, його дух. Може, і станеться воно. Оте саме чудо. З часом, коли механізатора перевели з реанімації знову в загальну палату, дозволили Даринці Навідати чоловіка, батька її дітей. Глянувши, обімліла. Хіба це він? Лежав на постелі відкритий до пояса, В бентах не зовсім свіжих, З якимось пристроєм, Що шланг від нього... Втягнувся хворому до руки. «Крапельниця!» Шепнула сестра. Даринку вжахнули зміни, Що сталися в його зовнішності. Той, кого вона знала повним здоров'я, Кому вдавалося іноді бути навіть Жартливим, веселим, Лежав перед нею ніби погаслий. Очі Ті і не ті. Обличчя незвично побіліли, обпале безкровне, І голова йому стала така велика. Важкі тягучі хрипи в грудях Заглушують собою в палаті все. Нічого, крім тих хрипів, Що раз у раз повторювались, То розпираючи груди, то спадаючи, Мов, ковальські міхи. І це хрипіння було чи не єдиним, що свідчило про наявність життя. Життя, яке так могутньо бореться. Боронить себе проти чогось страшного, зібравши в тягучий цей хрип усі сили людського організму. Так от як доводиться людині, коли вона опиняється віч на віч, і з чим крик душив Дарину, крик розпачу, він ось-ось мав зірватися, вжахнути всіх, але вона не дала йому вибухнути, не дала відчаю заволодіти собою. Вона рівно випросталась у своїм білосніжнім халаті і навіть спромоглась виобразити на вустах щось недоречне, щось майже веселе. Таке, що могло ним сприйматися, як її, Даринчин, давній, ще безгіркотний дівочий усміх. Андрічко, голубе. Андрій впізнав її. Це вона вгадала по його напіврозплющених очах, з поглядом спокійним і ніби кудись приціленим увесь час. Помітивши Даринку, Андрій не зворухнувся, не подав голосу. А погляд його і далі був спрямований кудись у простір, у закуток стелі, наче звідти на нього хтось дивився. Тільки йому видимий і більш нікому. Що він там побачив у кутку стелі? До чого? Незручно прикутий весь час його погляд. І чому, крім хрипів, нічого вона не чує від нього? Невже він не спроможеться до неї ані на порух якийсь, ані на півсловечка? Вона й далі вдавала себе незлякано, майже безжурно, майже усміхнено. Палата не зводила очей цієї відвідувачки, туго, обтягнутої білосніжним халатом, що так відтіняв її смагляву вроду. Даринка не почувала нічиїх поглядів, тільки йому одному, тільки Андрієві обличчя її світилося в ці хвилини давньою степовою вродою. Біль і розпука мордує її. Гадюками підповзає до неї звідусіль вдовинство і самотність. А вона стоїть така, яка йому потрібна, усміхнена, з гарячим карим блиском життя в очах. Стоїть така, якою він її кохав. «Не дочується». Цього разу від нього ні слова. Не ворухне його спалений вуст ані тінь усмішки дарованої дружині. Будуть лише розмірені протяжні хрипи і рівно прицілений мужній погляд, спрямований кудись. Погляд, якого вона раніше в ньому ніколи не помічала. Не чіпай його, не поруш цю зібраність, цю економно трачену енергію, що, мов би, понад безодною, навпомацьки йде, шукає обережно рівноваги тіла і душі. Але чи знаходить? Дозволено було Даринці ночувати тепер біля нього в палаті, в кутку на сільцях. Хіба думала, що доведеться їй бути свідком того, як людина та ще така близька з останніх сил бореться за життя, повставши, мов би, проти самого зла світу. Ніч так мене, і друга, і третя настане, і все стоятиме біля нього той пристрій, що зветься крапельниця, і в якому даринці убачається то щось зловісне, то раптом обнадійливе. Перестав існувати для неї увесь плин життя, що й далі десь там тече на дворі, ніби нічого й не змінилось на планеті. Лиш їй, Даринці, світ зімкнувся ось тут, біля нього в палаті, біля найріднішого. Тут переконяє на кулаці, зморено передрімає, схоплюючись до кожного чи його небудь стогону. А це ось схопилось, коли було вже, мабуть, за північ, і бачить, як покрадьки наближається до Андрієвої постелі той ходющий, зарослий, аж страшний кібернетик. Підійшов. Ще раз озирнувсь і раптом опускається довго та лесий біля ліжка Андрієвого. Став на коліна, вдивляється так пильно механізатора його обличчя, водночас дослухаючись до хрипів його розмірених, аж ніби механічних, що може нагадали йому рівними інтервалами поштовхи океану. Уви тримаєтесь. Так мужньо. Чує Даренка з тишини, звернений до Андрія голос кібернетика. Мене теж завтра кладуть на стіл під загальний наркоз. А такий страх обіймає. Чи прокинусь? Скажіть, чим зміцнити свій дух? Скажіть. «Не руште, не турбуйте його», – з'явилась поруч з кібернетиком Даринка. Йому і так важко». Кібернетик в покорі встав, вибачився і щось нашіптуючи, нахнюплено почовгав до своєї постелі. А погляд Андріїв став раптом шукати Даринку. І коли вона боячись зачепити крапельницю, Підсіла до нього на краячок ліжка і, нахилившись, голубливо торкнулася Андрієвої руки. Очі його враз ожили, налилися світлом життя. Тільки це життя мало тепер вигляд сльози. Чистої, великої. По якійсь миті сльозина зірвалась, і покотилася по не Неспроможний змахнути її. Хворий ледь помітно ворухнув головою І далі довго, невідривно дивився на свою даринку. Крізь хрипи, усе такі ж протяжні, сильні, Вона раптом вловила від нього, Скорше вгадала, Ледва чутне. «Живіть дружно!» Вона обмерла від цих слів, схожих на заповідь. Вночі під липами стояла вантажна машина, Прибувши з далеких полів. Гур чоловіків з вигляду механізаторів Вкривав у кузові брезентом домовину, Зроблену в колгостні майстерні. Поруч з дорослими поролався і хлоп'я, Мовчки, діловито. Тепер ти, старший, Сергійко, мовив один із дорослих до малого, будеш як батько. Ось хто по людському жив. Укрили і тільки стали рушати, як просто з-під коліс машини пружно випорхнули тих двійко диких качат, що тут були прижилися. Разом в одну мить випорхнуло і шугнули в повітря понад липи нічні. З скорбутній мовчазності виїхали люди за місто, де їм навстріч війнуло вітром польовим і запахло цвітом придорожніх акацій. Хлоп'я тислося в кутку кузова біля матері. Вона обкинула його хусткою. Уже Вдовинською, поклала йому руку на плече. Ось він, Дарино, твій малий господар від нині. Сам напросився, щоб їхати, а тепер сидить нахнюплений по дорослому, мов би і не вірячи в те, що сталось. Еще ведь бывает.